Dionisiacă. Plecați-vă în cuget cu cernic și sfios, vă spun, e aproape timpul de a pururi sfânt când iară biruitoare brimo, va naște pe brimos. Și îl veți vedea, slăvitul sub verdea lui tiară de iedă brumată și smilax înflorit. Fântâni adânci de viață în steiuri va deschide și veți cunoaște în trânsul extazul infinit. Iar cetele, stufoase de tirse și nebride, vă vor purta pentinse nisipuri și dumbrăvi, veți colinda prundișuri fierbinți, veți trece ape și munți pentru a vă pierde în negrăite slăvi. Vă spun, dăruitorul beției e aproape. Dar ascultați cum crește ascuns sub orizont tumultul surd de glasuri mereu mai tunătoare Se clatină în tremur al înălțimii tron și iato în înspumata sălbate ca splendoare O nesfârșită hoardă și hohotul sonor, un viu puhoi coboară colinele heladei Un clocot peste care strident străbătător vibrează în fricoșata chemare a menadei el, el aprins a torța al cărei scrum sunteți în vinul desfătării, aleargă să vă scalde, în vinul viu și tare al noi sale vieți. Mulțimi prinse în vâltoarea ai fluviilor calde, o voi înfiorate noroade la pământ! Zdrobiți centura ființei, topiți-vă cu glia, iar peste lutul umed și trupul vostru frânt, enorm și furtunatic, să freămăte orgia.